Lesen Sie nun Aufgabe 4 bis 7. Lügen auch Kinder? Ab wann können wir denn lügen? Professor Lukesch in Regensburg hat herausgefunden, dass Kinder erst zwischen vier und sieben Jahren die Fähigkeit zum Lügen erwerben. Lügen wird auch als Indiz für die Schulreife betrachtet. Aha. Können Sie den Zusammenhang noch etwas genauer erklären? Ja. Wenn ich meinen Sohn frage, hast du die Schokolade gegessen? Antwortet er mit Schokolade am Mund, Nein, ich war das nicht. Er glaubt, dass er lügen kann, weil ich ja nicht dabei war und deshalb nicht weiß, wieso die Schokolade weg ist. Zum richtigen Lügen brauchen Kinder die Fähigkeit zur Abstraktion, ein großer intellektueller Entwicklungsschritt, den man ab vier Jahren beobachten kann. Das heißt also, Lügen ist gar nicht so einfach? Richtig. Gut lügen zu können, setzt voraus, dass die Nervenzellen im Gehirn sehr gut miteinander vernetzt und verbunden sind. Die Wahrheit erfordert ein geringer entwickeltes Gehirn. Ist nur der Mensch fähig zu lügen? Tja, exzellente Lügner sind Tiere nicht. Aber trotzdem gibt es die Täuschung, zum Beispiel bei den Murmeltieren. Sie sichern sich etwas Leckeres zu fressen, indem sie Alarm pfeifen, was für die anderen Artgenossen heißt, schnell verstecken. Und schon kann das Murmeltier alleine fressen. Wenn so häufig gelogen wird, dann gibt es doch gute Gründe dafür, oder? Sicher. Je nach Definition lügen wir zwischen 1,8 und 200 Mal am Tag. Neuere Untersuchungen besagen, dass von den Versuchspersonen 41% Prozent und damit der größte Teil gelogen haben, um Streitigkeiten zu vermeiden oder eigene Fehler zu verdecken. Mit 14% folgt ein leichteres Zusammenleben, mit 8% der Wunsch nach Liebe und mit 6% die eigene Faulheit. Ende des zweiten Abschnitts.